Sanyi bácsi, annus néni és kedves magyar testvérek! Én Sánta Rozália, Gyula bácsi öccsinek, Vilmosnak a lánya vagyok. Ismeretlenül is sok szeretettel köszöntöm magukat. Örvendünk, hogy megismerkedhettünk Sanyi bácsival. Majd ha jövőbe el fogunk menni Magyarországra, fel fogjuk keresni. A viszontlátásra!